Та надто криваві сни Сняться володарям інколи. Краще прокинься І вже ніколи не спи. Дякуй долю, що довідався Я про твій задум Та про мару з вовчої долини, Якою тебе оплутав, радник. То не я, бубонів, радник, Ховаючись за воєвод, Котрі сторонилися його. То сам цар хотів. «Цить!» — гримнув Боян. «Не до тебе річ. Царю то ніч». Не пролилася кров дитини твоєї. Чи тобі принесли кров свині? Нарося жива, заголосував Печорун. Мене ввели в оману. Жива? тужливо запитав цар. А в моїм сумлінні вона мертва. Я звелів її вбити. Правда твоя, ствердив Баян, злочин діється в душі нашій. Подумавши, ти вже чиниш гріх. «Вої! – крикнув Горвій. – Візьміть, печеруна! Зупинися, Горвію! – підняв руку Боян. «Доста – До ста смерті! Він заслужив, може, та ти не заслужив бути царем. Кажу це тобі як Боян, а пісня не бреше ніколи. «Правда твоя! – важко сказав Горвій. – Я вже не цар» то заради царства пошли на смерть рідну дитину, то й не має права на владу. Миросю, що татку, легідно звалася дівчина, Зарислави, я тут. Віднині я не цар, сумномовив Горевій. Тобі вінець передаю. Він важко підвівся з престолу, надів вінець на кучері юнака, з'єднав його руку з рукою доньки. Візьми, Миросю, вона твоя дружина, хай предки благословлять вас на нове життя, а я піду в печеру до самітників гірських, може, там свій гріх спокутую. Він знесилено впав на престол і гірко заплакав. Корін стояв осторонь і докірло похитував головою. Ще йому царського вінця бракувало. Слава цареві за кричали витіці. Слава цариці ти Люди гукнув Зарислав, обнімаючи кохану. Чи справді нарекли мене своїм царем? Слава цареві за котилося над городищем. "Тоді слухайте моє перше і останнє повеління", урочисто сказав юнак. "Від нині царство не бути" Він з божеволю радості", пробурмотів Печерун, недобре поглядаючи на юрмище. «Чого ти хотів, от пастуха?» – озвався Мечик. «Нема царя», – засміявся Зарислав до да побратимів. «Нема смердів і рабів! Ви вільні люди!» Вражені випитці замокли, ще не спроможні втямити того, що почули. Горвій здивовано врухнувся на престолі що дієш, ж Зариславе, те, що велить серце. Хай люди стануть вільні, як птахи, нехай сіють зерно і збирають урожай, хай співають пісні і милуються піснями інших людей, хай зустрічають сонце не стогоном, а щасливим співом. Миросю, царице, що мовиш ти? Батьку, ясно всміхнулася Мирося, то перше царське слово, яке я почула в житті. Люди чому замовкли? Не дивуйся, доню, задумливо шепнув боян. Хіба легко підлеглому скинути серця рабський ланцюг? Хай затямлять те, що сказав Зарислав. Але ж, царство, мов у сні, проказав Горевій, прийдуть вороги, звоюють землю нашу. Громада незборима, гордо мовив Зарислав, хай спробують вороги напасти, одразу бойовий клич збере до дружини найкращих лицарів. Вільні воїні коли не схилять голови перед напасниками. Люди, кажу ще раз, ви вільні. Зарислав зняв вінець з голови, кинув його далеко від себе. Блиснувши з золотом, вінець упав між бур'яни. Побачивши те, вититці засміялися, розбили мовчання, захоплено вигукуючи Воля, воля, слава Зориславу, слава вільним воям, підбігла за руля, обняла миросю, зашепотіла.